dio 300, o radio pentru sufletul dumneavoastră. Stimați ascultători, în această seară vă invităm la un program special. Vom transmite în direct de la Ateneul Român Concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române Concert intitulat Răsăritul Cel de Sus În această seară vor concerta grupul vocal tradițional Ai lui Ștefan Noi Oșteni din Bucovina Mai precis din localitatea Vicovu de Jos De asemenea grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale Precum și corul filarmonicii George Enescu Rămâneți așadar alături de noi Peste câteva minute va începe transmisiunea în direct de la Român a concertului tradițional de colinde Răsăritul cel de sus Hristos se naște slăviți Hristos din ceruri Întâmpinați-l Hristos pe pământ Înălțați-l Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-l popoare Că s-a prea Hristos se Hristos din cer. are multe înțelesuri și reprezintă o bogăție de expresii a credinței ortodoxe și a tradiției românești. Colindul a fost numit Sfânt și Bun. Truna din colinde se spune: "Aș cu și cânt în cor, colindul sfânt și bun. Tot moș era și în vremea lor, bătrânul Moș Crăciun." "Aș cu și cânt Mare, stimați ascultători, transmitem de la Ateneul Român concertul tradițional de colinde Răsăritul cel de sus. Prăcuvioș și prăcucernici, părinți, stimate autorități, dragi invitați, iubiți telespectatori și ascultători ai posturilor de televiziune și radio Trinitas. Suntem Juliana Lazar și Cătălin Sava. Și vă spunem bună seara și bine ați venit la concertul de colinde Răsăritul cel de sus organizat de Centrul de Presă Basilica și Agenția de Pelerinaje Basilica Travel ale Patriarhiei Române. Suntem onorați să ne aflăm astăzi pe cea mai înaltă scenă a culturii din țara noastră, scena Ateneului Român. Este o întâlnire naturală între biserică și artă, între ortodoxie și valorile acestui neam, între colindul sfânt al străbunilor și acuratețea muzicală proverbială a acestui spațiu. De ce naturală? Ne va lămuri o incursiune în istoria locului unde ne aflăm. Terenul pe care se află această maestoasă clădire anfitrion din această seară de decembrie s-a numit Livada Văcăreștilor și a aparținut Sfântului Martir Ianache Văcărescu, ginerere Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Trecând peste schimbările de proprietari și de destinația pământului de sub noi, aflăm că în secolul 18 a răsărit aici un lăcaș de cult închinat Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Biserica a devenit metoc al Episcopiei Râmnicului și de aici numele dat frumoasei grădin din prejur. Grădina Episcopiei, un loc de promenadă căutați de protipendada capitale, Chiar și astăzi, strada principală de aici, din spatele Ateneului, se numește strada Episcopiei. Ca simbol al unității de credință și ideal național, armata română își sfințește primul drapel de luptă aici, în curtea bisericii. Lăcașul s-a ruinat, din păcate, iar în planul urbanistic a apărut ideea unui manej, un loc de distracție pentru oamenii de vază din București. Dumnezeu a avut însă alt plan pentru acest teren sfințit. Societatea ECVEST se declară incapabilă financiar să susțină proiectul, iar terenul ajunge în grija Societății Ateneului Român, o instituție culturală înființată la Iași în 1860 și care îi avea ca fundatori pe Mihail Cogălnicianu și Ștefan Micle, după doar 5 ani, Ateneul își mută casa în București și își propune să propage cunoștințe folositoare populației, în special claselor sociale de mijloc, prin conferințe publice. Ianuarie 1865 aduce trei evenimente mari. Unirea țării românești cu Moldova, primele conferințe ale Ateneului și ridicarea Mitropolitului Valahiei la rang de Mitropolit primat. O colegialitate a neamului, culturii și credinței. Scopul Ateneului, unul atât de nobil, cerea un spațiu pe măsură. Dar pentru că sumele vehiculate unui Palat al Științelor erau exorbitante tinerei instituții culturale, S-a născut ideea unei loterii publice cu un slogan devenit celebru. Dați un leu pentru Ateneu. Cele 500 de mii de bilete vândute au fost proba de forța a unui neam care a știut să își susțină valorile, în ciuda lipsurilor materiale. Vă propun să călătorim în timp cu aproape 130 de ani. După slujba de la Mitropolie închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, în 26 octombrie 1886 Regele Carol I-ul pune piatra de temelie Acestui superb edificiu unde ne aflăm Probabil că maestatea sa și-ar fi dorit să vadă și Catedrala Mântuirii Neamului Pentru care acordase un sprijin cu doi ani în urmă Un sprijin ce echivala cu 5% din bugetul țării Pe 14 februarie 1888, la ceas de seară Alexandru Dobescu susținea prima conferință în minunatul palat conceput de arhitectul francez Albert Galeron. De atunci au trecut 127 de ani și nenumărate personalități au contribuit la coroana princiară a Ateneului Român. Astăzi Maica Neamului Românesc își ascultă inima căutătoare a pruncului Iisus În acustica fenomenală a Splendidei Săli în care ne-am adunat În fața dumneavoastră vor veni trei grupuri precum o laudă a Sfintei Treimi Treptat vi se va înfățișa o istorie a cântului și rafinamentelor muzicale Suntem români și avem cu ce ne mândri Tradiția noastră înseamnă credință, dreptate, demnitate și adevăr Iată crezul artistic al primilor noștri invitați. Veniți tocmai din Vicovul de Sus, Suceava. Grupul ai lui Ștefan Noioșteni a fost înființat în anul 2008 la inițiativa profesorului Vasile Schipor, din dorința de a promova valorile culturale și tradiționale din zona Bucovinei. Tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au ales folclorul ca mijloc de exprimare dorind să contribuie la păstrarea și îmbogățirea tezaurului limbii și a tradițiilor românești. Originalitatea formelor de prezentare, versuri din poezia românească, melodii și dansuri specifice zonei Bucovina, îmbinate într-un scenariu divers, dar discret, încearcă să dea personalitate acestui grup folcloric. Oricât de discret și-ar propune însă să fie, ochii acestor tineri dezvăluie o lume pe care mediul urban a un o în ambientul secularizat și după care, în adânc, tânjește să o regăsească. Poate de aceea ne sunt dragi și îi așteptăm cu nerăbdare să ne colinde. După un scurt moment introductiv, îi veți asculta, sub conducerea domnului profesor Vasile Schipor, interpretând bunăsara la fereastră, scoală-gazdă, Sara asta am pornit și la poartă la Ștefan Vodă. Doamnelor și domnilor, primiți pe colindători cu aplauze, grupul ai lui Ștefan Noioșten și domnul profesor Vasile Skipor. De iarnă la noi în Bucovina Și-apoi, cum să nu știu mândră Că-s bucovineancă? Nu știu alții cum sunt Dar eu, când mă gândesc la anii copilării mele Și-am umtresarii inima de bucurie Iarna copilării noastre Cu derdealușul plin de copii galajioși cu zapada și-ai sclipea noaptea sub lumina lunii, cu taiatul porcului, cu stropul de și cu cu șoare, din care aveam voie numai să gustăm. Cu bucuria sării de ajun, când ne adunam cu tăți, și mergeam la colindat, și când ne acasă cu obrajă roșu de frig, dar fericiți. Numara merele, nușile și primiți, Tragând de timp, doar a venit moșul până să dormim. De astea le simțăm în preajma sărbătorii nașterii Domnului. Șamu va lasă și din nou copii, Dar mai bine, hai să purședem la drum! N-auzi gaz de cum te strig Că am îngeața de frig dă drum în casa ta, că am venit acolo i Tăzi din casă vă ascultați și pe noi să ne ascultați. Noi, de la cum de sus vinim, nașterea să o vestim. Gazde, nu-i pagubi, pe noi dacă niști în stii. Și ni dau un și el, cât o știi de mățățăl. Drumul e lung și noaptea e deasă. Și mai avem mult până acasă, O țără ne-o mă Și la drum iar-o-mi pornit. Hai da vorba să o lasăm, Mai bine săi colindăm! Primiți Primi cu, cu colinda! colinda! Primi Ioani, oamenii ăștia ori n-au dormit. Hai să mai străgăm dată. Primiți cu colinda! Primi la credinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt apare frecvent în colindele din această zonă bucovineană, la Vicovu de Sus. Motivul e simplu. La 15 septembrie 1466, imediat după începerea construirii mănăstirii Putna, Ștefan cel Mare cumpără satul Vicovu de Sus de la Stan Babici și frații săi și îl dăruia lăcașului său. De fapt, satul Vicovu de Sus este prima Danie, primul sat dăruit Putnei de domnitorul Moldovei. Aceste date au fost răspândite de istoricul Ion Nistor, fiu al orașului Vicov de Sus, și cea mai de seamă personalitate din istoria localității. Nicolae Iorga îl socotea pe Ion Nistor, drept cel mai mare istoric al Bucovinei. Plaiurile acestei zone au dăruit țării și o legendă a muzicii populare, Sofia Vicoveanca. Aprindeți luminile, precum oarecând Marele Ștefan, și veniți la poalele cerului, aici, în Bucovina, unde s-a coborât Fiul lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre mesajele următoarelor trei colinde. Doamnelor și domnilor, primiți din nou cu aplauze pe tinerii din grupul ai lui Ștefan Noi oșteni. Taci, Căsăpă din El s-ar În saradi niște saradi dar nu va vine și va pare în saradi cărășur. Dar va vină colindă În seara de Crășun Busui verde pe masă În seara de Crășun Ramăicați Sana tu În seara De Cărașul să La pereastră Și ieri Lumina noastră Și, și la iconi, Ca să-ți luminezi În casă, să în fața colacului Este poarta Raiului. La Știți că vicovinenii nu sunt buni doar la cântat. Sunt foarte muncitori aici, înregistrându-se cea mai mică rată a șomajului de la noi din țară. Specialitatea orașului este industria de încălțăminte. Peste 2000 de locuitori trudesc în acest domeniu, fără să uite de păstrarea profundelor tradiții strămoșești. Tocmai pentru că nu vrem să abuzăm de efortul lor, o să-i rugăm să ne mai cânte un grupaj de încă trei colinde și de vor vrea. Să ne spună o urătură, primim cu bucurie. Pe la geamul înghețat al credinței mele, din Vicov de Sus Venim și Busuioc bătut-bătut, urătura tradițională și Sorcova din Bucovina sunt cântările care vor încheia programul grupului ai lui Ștefan Noi Oșteni. Să-i ascultăm! Pe la Stay Fric și cali, și mi plec inima și fața, copilaș din zara albastră. și mă înclin cu milințe că ai venit în lumea noastră. Nu am smirnă ca și magii nici tămâi și nici aur. Lacrimile preasfințetii însemt singurul tezaur să aduc înainte, Cu sfială și rușini. Prunc sfânt venit din șeruri, Să porți scruși pentru mine. Rugare, Că mai sfânt nimica nu-i, Cum îi mărsul plugului, Pe ogorul omului, într un mila Domnului. Poate plugul mai plăcaie și strâcați-o, dați-i! <așe> <așe> aha, aha, și bunea sara, Cospodari din toată țara, Am vinit cu Cucușorul, ca să-mi poporul. Noi din Zicovul de sus vinim, Flugușorul să-l s-o să urăm, să păstrăm, Că de ani de zâli, Nu mai vrem nimeni zuri. Din vă tragem plugul Ca să vă crească belșugul. Din Sușava lui Ștefan Noi vă spunem la mulți ani ca în fiecare an și două zili, s și a nși Sfântul Vasili, și ne o da plugul pe mână, Să vă zic o Că e o ratură veci, Și-i plăscută la ureci, Că noi nu urăm pe bani, Că nu suntem așa sărmani, Suntem neamdii gospodari, Străneapostea lui fan. tineri mari cu covenieni, Ficori mândri și coveni, Pisti dealuri, piste voi, Ia mai îndemnă-ți plăcai și strigați o dați i parte din vechimii Obiseiul nostru bine Am venit cu voii bune Depi dati n Am venit să vă urăm Una sara să vă dăm ani mulți vă urăm să trăiți bine în casă, Să aveți bucate pe masă, Casa să vă șie bine, Din belșug și din lumină, Și să aveți pașa creștină. Cu Iisus să ne închinăm, În aderj să rugăm, Să aibă grijă din noi, Să ne scapi din ea Cu tății să șim uniți, Pentru a și mulțumiți, c amunat voi placăi, în să Țărănești cu un Ce mai faceți? Cum trăiți? De plugari sunteți gatiți, vă nu vreți să ne primiți. Eu vă zic adevărat, Că de când s-o însărat, la voi, Piiiți prin sat, plugari ca noi, N-au îmblat Blu cu nostru-i Cu aur și cu arzi Noi arăm din luna mai Și-am tras brazda Până rai Dar rai era și let Lucarii s au spăret, Și-o strigat Vă-neu și eu fău și s deschis ușa la rai Dar în rai și-n era Până vasâlii ne așteaptă. Și din gura șagra ea, Și ne va cinsti cu mine, dumnezeu îi face bine, Casa care se urează, Domnul-o vântează, Și atunci plugul am oprit, Și Sfântul în Rai ne Și-am cinstit, și-am închinat, Un pahar din jim Și Sfântul s-a bucurat, Și ne-a binecuvântat, Și ne-a mai dat câte un bău, Să arem de anul nou, să în lumii bine, Că aţi deja pus mine. Să ras cu Dumnezeu Că n-ar să vă apară rău Să vă face crucea sfântă, Că Dumnezeu va ajute Cu alui lui binii cuvântarii Că răm la fiecare Că arem de-am că an Te Într-o sfântă zi divinit S-o Sfântul pe ochi negri s au spalat, La iconii s au închinat, Lui Dumnezeu s-o rugat, Și apoi -o luat, a luat, Și la tăți plugare a dat, Și eu dat. Ca să iasă la arat, La arat și manat. Iar în noi acum vinim, Braza nou nou o șinstim, S-o să să o samanăm, Omului să-i anum Anul să și să-i Să trăiască în bucurii. Vă dorim la fiii care Șer, senin și zic cu stare Pâinii rumene pe masă Perișirii în orice casă Să va și casa plină de belșug și de lumină Să va crească și mari să știți vrednici, gospodari de mai îndemnați Flacăi și strigat odată dată. cu soare Până în zori Azi De sfinti sarbatori, Noi urăm Cu bucurie, La cei de față să se știe Să urăm de sanatate Hristos Vă dea de Ani senim și fericiți din noi să vă îngrijiți, Din noi caricatăm, ani de ani să vă urăm, Vă scurgiți și un bai flacă Și străgați-o dată! mai ura, Că mai știm câte-și-a va, Da nicom în opta, Aici la dumneavoastră, din parte de casa noastră, Că noi nu suntem din Noi suntem, Tăți și coveni, am plecat de-acaz de ieri, Și-n iscrățele departați și cărările și încurcate. Și-am venit să vă urăm, bună seara să vă adăm, Și să vă aducem aminti cum era mai înainte, Când erați copii lăsați, și așteptați așa de nopte. Și-am venit la dumneavoastră, De parte de casa noastră, să vă aduși în bun, cum e obișnuit, stra șepti gealuri, șepti voi. Ia mai îndemnat, pleceai și strigat, urează! La anul când vom veni, tot în astă sfântezi, să vă găsim bucuroși, ca din moș și moș tramoș. Brazi din brazi latii, la mulți ani cu sănătate, prin oraș și la lăsati, la bordei și bălati, sus pe dealuri, jos pe văi, opris plugul mai flăcăi, Și străgați către Italia, către toată România, frunzulițe de castani, la anul și la murtă! Până mâinii să se cotă, până nimulte să se facă, Să știți câtăți sunt boioși, să rămânii sănătoși, Să trăiți, să trăiți, într mulți ani ai Și ca pomii sunt făriți, și ca ei sunt matrăniți, Și ca doamna așa bogată și în casa-n destulată, Tot unezi lintiți cu familia prinsă. Ai nou în nouă tubini, uzei în zanini, tot uza natanji, șu-sporit-a-ti, în s să mai greșit, s-a Bună vreme să trăiți, mereu să vă grupului ai lui Ștefan Noioșten și domnului profesor Vasile Schipor. Așa se colindă, așa se urează la Vicuv de Sus în Bucovina. Trebuie să vă reamintim că suntem în transmisiune directă pe postul de radio și de televiziune Trinitas, ale Patriarhiei Române. Pe cei care urcă acum pe scenă îi cunoașteți cu siguranță de la slujbele oficiate în Catedrala Patriarhală, dar și de la celelalte concerte de colinde organizate de Patriarhia Română, membrii grupului răspunzând în fiecare an cu bucurie invitației de a împărtăși vestea nașterii Domnului. Grupul Saltic Tronos, căși despre este vorba, a fost înființat în anul 1997 la inițiativa Părintelui Arhidiacon Mihail Bucă, protopsalt al Catedralei Patriarhale din București și este format în special din tineri teologi pasionați de muzica psaltică de tradiție bizantină. Numele de Tronos a fost dat de chiar prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Poate și pentru că Părintele Arhidiacon Mihail a reușit să imprime grupului un sfat primit de la un venerabil cântăreț bisericesc. Când cânți, tu trebuie să iei sufletele fiecărui om din biserică și să le duci acolo, sus, în cer. Dacă nu ai luat sufletele credincioșilor, ai cântat degeaba. Și de atunci călătorește cu sufletele celor din biserică spre tronul preasfintei treimi, în miros bineplăcut de tămâie și evlavie. Despre cer este vorba și în primele trei colinde pe care urmează să le ascultăm aici pe scena Ateneului Român. Trei crai de la răsăriți, colind din Transnistria, din cer senin și mare minune de Gheorghe Cucu. Dragi invitați, grupul Psaltic Tronos și părintele Arhidiacon Mihail Bucă. Să-au de mic nici să -i... Colindă colinde interpretate de grupul Psaltic Tronos va fi vorba despre dăruire. De la jertfa de sine a Sfintei Fecioare Maria, născătoarea de Dumnezeu, la generozitatea spre care suntem cu toții invitați, de la cer, care dăruiește umanității sacrificiul Fiului lui Dumnezeu, la plaiurile înflorite, care se bucură din preună cu toate elementele cosmosului de întruparea celui fără de început. Așadar, vom audia împreună într-o zi Sfânta Marie, colind popular, soliști, părintele Cristian Alexandru și părintele Grigore Moraru, Steaua Sus Răsare, colind popular din zona puchenii Mari, primeșteți gaz gazdă casa și pe plai în Florit. Grupul Psaltic Thronos. Într-o zi da sa se to go. Pai în florii, la loc răcorii, cu rouă sunt mesele suntinse. Mesele suntinse făclii, le-aprinse la mijloc de masă și-nță de mătasă. La locul din frunte cu făclii, mai multe șade Dumnezeu și cu Fiul Său. Iar în jurul lor, ceata Sfinților, sunt și veselii, cu ascultând Deodată se opriră atunci când măzură către flori, să arată scând la judecată. Floarea grâului, floarea vinului, floarea milului, florile Domnului, cei se trei flori sfinte din răsărite, care dintre ele suntem floricele, ar avea din fire mai mare omenire floare. și eu cât ar fi de rău. Căsați n în casa pe mază floarea lui găia Domnului. Eu unde de la fire mai mare maron, menire căștenași, și eu cât ar fi de rău. Fără vin din vie, n-ar fi veselie, floarea virului, găia Domnului. Banea omenire e mai naltă, fire în fire căștenași, și eu ar fi de rău Fără mea chemare N-ar fi creștinare și Domnule Și-apoi cuvânta Ascultați fărțite Din rai de Nu vă amărâs Nu vă mai părâs Că v-am dat din fire Chiar de la zidire La trei în unire nu mai omenire Când n tot an Odată cu mâna încărcată Să ieșiți rai, pe alu Și colaj pe masă Randa bucurie Dar vă veselie Și alta sunt Sfânta botezare Pentru membrii corului Tronos, atenția pentru acuratețea interpretării partiturilor este dublată de dragostea și respectul pe care cu toții le au față de mesajul textului liturgic, arătând astfel că melodia slujește cuvântului și rugăciunii. În anul 2013, grupul Tronos primea din partea prea părinte Patriarh Daniel, Ordinul Sanctus Stefanus Magnus. Înainte și după această onorantă distinție, acești psalți pe care îi vedeți în această seară aici pe scena Ateneului Român au călătorit în toată lumea, atrăgând prin turneele lor de concerte aplauze, uimiri și apropieri de ortodoxie. Parcă ne-i și imaginăm, colindători în locuri iubitoare de Dumnezeu, în vesele și înveselitoare de clopoței, urând tuturor pace și bucurie, deschizând sufletele oamenilor și cerurile, așa cum vor face și în ultimele colinde pe care le vom asculta în interpretarea lor. Colindăm colind, răsunet blând de clopoței, muzică și versuri preot Cristian Alexandru, colosus pe frumos, o armonizare de Valentin Teodorian, solist părintele arhidiacon Mihail Bucă, iar grupul Psaltic Tronos își va încheia programul cu tradiționala urare a lui Anton Pan. Să îi primim cu aplauze. <fie> <fie> Din Coridor frumos, Coridor în Coridor. Bam, bam. Și mai că săi cântăr în cen, în cen să doar mânii. Oi Dumnezeu și fiu preasfânt, aldată noi din cen, din pam. La tazi sârbe doar acum, și oameniis rumoș, dar șai că suno rar oameni, și plăzvomioș din pam. Lasă-ți La să sărbătoare acum și oameni vii frumoși, că așa... -i... Mulți ani să trăiască grupul Psaltic Tronos condus de părintele Arhidiac cu Mihail Bucă. Vă mulțumim! Ei primesc acum daruri, după cum spune tradiția, și se îndreaptă către alte case, iar la Ateneul Român sosesc ultimii vestitori ai nașterii Domnului din această seară. De la un cor mic, reprezentând Bucovina și tradițiile ei, am ascultat un grup psaltic reprezentativ pentru muzica Bisericii Ortodoxe Române. Grupul Tronos, care cântă muzică psaltică, de influență bizantină. Acum va intra în fața dumneavoastră un ansamblu reprezentativ pentru arta interpretării corale românești. Și este vorba de corul filarmonicii George Enescu, invitat special în cadrul concertului Răsăritul Cel de Sus. Mă că Eduard Wahman, primul dirijor al filarmonicii, a condus acum 147 de ani, împliniți chiar ieri concertul inaugural al Societății Filarmonice Române, cum se numea atunci. Ei bine, atunci filarmonica avea un grup doar de 30 de membri. Astăzi o să vedeți că în spatele nostru vor fi foarte mulți, aproape 85, o adevărată armată nobilă și elevată de muzicieni sub bagheta maestrului Iosif Ion Pruner. Corul filarmonicii George Enescu reprezintă una dintre cele mai importante instituții muzicale ale acestei țări. Grupul a fost înființat la 1 decembrie 1950 din inițiativa dirijorului Constantin Silvestri. Director al instituției, Silvestri a realizat că scena muzicală românească nu avea un cor de anvergura corului Carmen sau care se poate interpreta alături de orchestra filarmonicii George Enescu ca podopere vocale și vocal simfonice ale muzicii clasice și contemporane. De la Monteverdi la Bach până la Enescu, acest ansamblu vocal are în repertoriu toate capodoperele muzicii clasice și contemporane. În cei 65 de ani care au urmat s-au prezentat sute de lucrări sub bagheta unor mari dirijori români, de la George Georgescu și Constantin Silvestri până la Cristian Mandel, dar și a unor invitați de marcă, precum Igor Marchevici, George Pretră, Lorens Foster, Sergiu Comisiona, Ion Marin, Cristof Penderecki, Michel Plason, Daniel Barenboim și Sergiu Celibidache. Din 1997, corul filarmonic este condus de dirijorul și pianistul Iosif Ion Pruner, care colaborează cu cele mai importante orchestre din țară, printre care Orchestra Națională Radio sau Orchestra de Cameră Radio. Maestrul Pruner este membru și continuator al unei familii renumite de muzicieni și oameni de cultură din România. Acompaniați la pian de Andrei Licareț, membrii corului vor interpreta în minutele următoare bună dimineața la Moșajun de Ide Chirescu, scoală gaz de Demkolac, gaz de mari nu mai dormiți și sus în vârful muntelui, ultimele două compuse de Tiberiu Bredicianu. Corul filarmonicii Georgenescu, condus de Iosif Ion Prunar. corului filarmonici este bogat și spectaculos. Fără doar și poate, membrii grupului se simt aici, sub această cupolă, ca acasă. Însă au reușit să facă din orice prezență, în orice colț al lumii, o casă a virtuozității, a timbrelor bogate, omogene și strălucitoare. Astfel au devenit îngerei portativului, cântând și încântând săl din Europa, Asia și Orientul îndepărtat. Fie că ai pregătire muzicală sau nu, fie că îi live sau prin intermediul înregistrărilor realizez că ești în fața unui ansamblu profesionist. Mărturie stau concertele și colaborările cu dirijori și orchestre internaționale prezente în stagiunile de la București sau în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Domnilor și domnilor, îi vom asculta în continuare interpretând trei colinde autohtone. Iată vin colindători de Tiberiu Bredicianu, Obrad Frumos, și Coborâta Coborâtul de Victor Frangulea. Corul filarmonicii George Enescu, dirijor maestrul Iosif Ion Prunăr. Linda, Linda, Linda, Linda, okay, don't so... Și George Enescu și maestrul Iosif Pruner. Le, mu le mulțumim și lor pentru acest regal de colinde și ei vor primi acum la final daruri simbolice din partea organizatorilor. Cu toții trebuie să primim daruri în această perioadă a anului. Acum, după ce am ascultat interpretările extraordinare ale celor trei grupuri, nici dacă am apelat la o arctică obiectivitate, nu am reușit să distingem pe cei care ne-au cucerit inimile. Toți au adus multă căldură, multă emoție și multe aplauze. Vă invităm să-i aplaudați din nou pe toți. Cu ce rămânem după acest concept extraordinar de colinde? cu colindului sfânt și bun, cu dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu și de semenii noștri. Ne lipsește doar binecuvântarea prefericitului părinte patriarh Daniel, pe care îl invităm în fața dumneavoastră. În semn de prețuire și binecuvântare, se acordă Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru Mireni, domnului Andrei Dimitriu, directorul general al Ateneului Român. Ordinul Sfântului Ioan Gură de Aur pentru Mireni se acordă domnului Iosif Ion Pruner, dirijorul Corului Filarmonicii George Enescu din București. densă. Și ca să nu Nicio fricăm ceva, oferim. Așa? Și Domnule secretar de stat pentru culte, prea simțile voastre, prea cu prea cu părinți, stimat auditorul, cuvântul nostru din seara aceasta se intitulează Lumina și Pacea de la Betleem, expresiile cele mai vie ale tradiției poporului român, prin care acesta prezintă poetic. Taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni arătată în Iisus Hristos, sunt colindele. La români colindele se remarcă prin profunzimea teologică și simplitatea formei, ca manifestare vie a culturii teologice și duhovnicești populare. Bogăția teologică și spirituală a colindelor de Crăciun vine din învățătura Bisericii Ortodoxe, inspirate de textul Evangheliei și de scrierile Sfinților Părinți, care au meditat profund la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, arătate nouă prin întruparea și nașterea Fiului Său, Cel ce s-a făcut om din iubire față de oameni și pentru mântuirea lor. Mulțimea colindelor populare românești, bogăția lor de sensuri, și dragostea românilor pentru colinde se explică și prin familiaritatea oamenilor simpli cu greutățile și lipsurile pe care le întâmpină o familie săracă din popor, situație pe care au cunoscut-o Fecioara Maria și dreptul Iosif când s-a născut pruncul Iisus într-un staul de oi de lângă Betlehem. Nepăsarea locuitorilor din cetatea Betleemului, privind depostirea călătorilor, răceala peșterii, simplitatea ieslei, sărăcia mamei care naște pe pruncul Iisus într-o călătorie, răutatea regelui Irod al și fuga sau pribegia pruncului Iisus în țară străină, din cauza prigoanei, toate acestea erau încercări asemănătoare cu cele pe care și mulți dintre români le-au îndurat de-a lungul istoriei. Oameni mărturisitori ai credinței, dar și pătimitori ai suferinței, așezați într-o țară frumoasă și bogată, însă aflate geografic în calea tuturor răutăților, după cum spune cronicarul, adică în calea popoarilor migratoare și a războailor cotropitoare, la întâlnirea dintre imperii adesea ostile, nedreptățiți și umiliți de stăpânire opresive și de ideologii nocive, românii, deși au îndurat în istorie multe suferințe și răstigniri, au păstrat totuși credința lor apostolică în Iisus Hristos, cel răstignit și înviat având speranța dăinuirii și când se aflau în mijlocul pătimirii. Creații ale folclorului românesc vechi, dar mereu îmbogățite prin altele noi, colindele s-au născut din trăirea profundă a tainei purității pruncului Isus și a bunătății lui Moș Crăciun, lumină a iubirii milostive a Tatălui Ceresc. Obiceiul de a colinda, de a merge pe la casele oamenilor și de a vesti prin cântare nașterea pruncului Isus în peșterea din Betleem se păstrează și astăzi în viața românilor. Este modul nostru specific de a ne bucura de sărbătoarea Crăciunului. Deși în mediul urban unele vechi datini și tradiții au dispărut, totuși Obiceiul de a colinda a rămas o componentă a sărbătorii, o bucurie a copiilor și tinerilor care colinde, dar și a celor care primesc colindătorii și răsplătesc cu darul osteniala lor. Această tradiție frumoasă trebuie să fie mereu o reînnoire a chemării fiecărui creștin de a fi vestitor sau apostol al iubirii Lui Hristos în lume. De aceea, Biserica ne îndeamnă pe toți să devenim colindători, martori și vestitori ai venirii Lui Hristos, Mesia în lume, pentru a dărui lumii pace și bucurie, mântuire și viață eternă. Să păstrăm, să cultivăm și să promovăm aceste colinde și cântări sfinte moștenite de la moșii și strămoșii noștri că ce le poartă în cuvinte simple adevărul și învățături esențiale pentru credința și viața noastră. Aceste adevăruri esențiale sunt pietre de temelie pe care putem clădi mereu comuniunea noastră de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. În acest sens, credința în Dumnezeu iubirea milostivă, bunătatea inimii, dragostea sinceră, nefățarnică, precum și toate valorile spirituale pe care le promovează colindele de Crăciun, sunt raze de lumină, de pace și bucurie, de speranță și de curaj, care izvoresc din smerenia și sfințenia pruncului Iisus născut în peștera de la Betleem. Anul acesta, la concertul tradițional de colinde al Patriarhiei României numit Răsăritul Cel de Sus, a fost invitat de onoare Corul Academic al Filarmonicii George Enescu din București, una dintre cele mai importante instituții muzicale din țară, cu o istorie de 65 de ani, având o prezență remarcabilă pe marile scene ale lumii, și un repertoriu de excelență în patrimoniul muzical interpretativ universal. În semn de prețuire pentru această activitate îndelungată, rodnică și folositoare societății, am conferit astăzi Ordinul Sfântului Ioan Gură de Aur al Patriarhiei Române, domnului Iosif Ion Prunăr, dirijorul Corului Filarmonicii George Enescu. De asemenea, Ordinul Sfântului Angură de Aur a fost conferit domnului Andrei Dimitriu, director general al Ateneului Român, pentru întreaga activitate dedicată evidențierii spiritualității românești și culturii universale prin programul Ateneului Român. Mulțumim în același timp membrilor grupului vocal tradițional folcloric, ai lui Ștefan Noi Oșteni din Bucovina Pentru activitatea lor misionară promițătoare Precum și membrilor grupului psaltic Tronos Al Catedralei Patriarhale Pentru contribuția lor valoroasă La partea introductivă a concertului din această seară introducere mai mare Totodată Felicităm pe toți ostenitorii Centrului de Presă Bazilica al Patriarhiei Române, care s-au ocupat de organizarea concertului de Colinde Răsăritul Cel de Sus. Tuturor participanților la acest mare eveniment spiritual vă dorim sărbători fericite, cu sănătate și bucurie sfântă într-un mulți și binecuvântați ani. Mulțumim. La finalul concertului Răsăritul Cel de Sus, trebuie să mai amintim că începând din această seară, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Proroc Daniel, ocrotitorul întâi stătătorului bisericii noastre. Ales de Dumnezeu în această slujire, prea fericirea voastră ați fost în permanentă căutare și dăruire a frumuseții teologiei și spiritualității creștine. Pra fericirea voastră, în contemporaneitatea care îl părăsește zilnic pe Dumnezeu, ne invitați să ne fie foame și sete după Hristos, ne învățați să ne învășmântăm în Hristos. Pentru toate acestea vă mulțumim și vă felicităm într-un mulți și binecuvântați ani. tira voastră, preasfințiile voastre, preacuvioș și cernici părinți, stimate autorități, dragi invitați, vă mulțumim că ați ales să fiți aici în această seară cu noi la concertul de colindere răsăritul cel de sus al Patriarhiei Române. Mulțumim Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, mulțumim Agenției de Pelerinaje Basilica Travel și în ultimul rând mulțumim gazdelor noastre, Ateneul Român. Le mulțumim de asemenea celor care au făcut posibilă transmisiunea în direct, atât la radio, cât și la televiziune. Mulțumim echipei tehnice. La final, așa cum cere tradiția, vă invităm să intonăm împreună cel mai iubit colind al nostru, al românilor. O, o ce veste, veste minunată. minunată! Tuturor vă dorim o seară binecuvântată mulțumim. și sărbători fericite! Am transmis în direct de la Ateneul Român concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române, răsăritul cel de sus. Am ascultat colinde și bune urări din partea grupului vocal ai lui Ștefan Noi Oșten din Vicovul de Sus, județul Suceava, apoi colindele psaltice ale grupului tronos al Catedralei patriarhale și colindele intonate de cei aproape 85 de membri prezenți în această seară pe scena Ateneului a iecurului filarmonicii George Enescu. Vă mulțumim tuturor că ne-ați fost alături și vă dorim o seară liniștită tuturor.